İkinci isə Aşura günündə baş verən hadisələr Şəhadətə yetənlər və xeymələrin qarəti Übeydullah İbni Ziyad öz tərəfdarlarını İmam Hüseyin əleyhissalamla mübarizəyə çağırıb, onları haqq yolundan azdırdı. Onlar da İbni Ziyadın dəvətini qəbul edib onun əmrinə itayət etdilər. İbn Ziyad, Ömər İbn Səd'in ahirətini dünya malı ilə alıb, onu öz qoşununun sərkərdəsi etdi. Ömər İbn Səd də bu təklifi qəbul edib, 4 min nəfər atlıya sərkərdəli edərək, İmam Seyn ə.səlamla mübarizə etmək üçün Çufə şəhərindən çıxdı. İbn Ziyad arası kəsilmədən Ömər İbn Səd'in qoşununun sayını artırırdı. Məhrəm ayının altısına qədər Qoşunun sayı 20 minə çatdı. Nəhayət, Ömər İbni Sədin Qaniçən ordusu İmam Hüseyin əleyhissalama qarşı kəskin rəftar edib o həzrətə və əshabına su vermədi. Susuzluq onların taqətini əllərindən alırdı.